Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa gad atana khatamur risalah Bi kulli ma ja'ubihi min hala Fa'amma kullal khalqi biddalalah Wa ashraqat manahijul kamali Fa kulluhu fadlan ata وكله أقمه دل وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال وهو بحق الشكر ما أولاه إنجام حتى ور مدريج له وواصل الصوم وقد أولاه ما له أولي الفضل والإفضال Walaih Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, dan nikahi, ilahijamg alqalbi walarwai, dan sesuatu nawaitan alafla'i, yang berita daripadanya lebih baik daripada semua. Amin. Amin. Amin. Ateyna ke zuwaran Narumun shafa'atan Ilah Allahi Fimahwi al-Isa'ati wal-Zanbi Wufudun Wa adyafu Wufudun wa zuwarun Wa adyafu hadratin Mukerramatin Mustawatan al wal-Khizbi Wa nafsi Hajatun وَثَمَّ مَطَالِبٌ نُؤَمِّلُ أَنْ تُقْضَى بِجَاهِكَ يَا مُحْبِي تَوَجَّهْ رَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ حَاجَةٍ لَنَا وَمُهِمٍ فِي الْمَعَاشِ وَفِي الْقَلْبِ وَإِنَّ صَلَىٰهَ الدِّينِ وَالْقَلْبَ وَالْقَلْبِ سَيِّدِي هو الغرض الأقصى فَيَا سَيِّدِي قُنْبِي عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّه masar mukhlishun ilaika yaqul allah wal mustafa allah wal mustafa hasbi. alhamdulillah kita bersyukur kepada allah subhanahu wa taala atas segala nikmat yang allah karuniakan kepada kita sekalian nikmat islam nikmat iman Nikmat mengenal dan mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu Al Imam Al Gutoh Al Habib Ali bin Muhammad Al Habeshi. Beliau pernah mengatakan, apabila engkau ingin membuktikan dirimu betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, tanyakan kepada dirimu. Apakah engkau mencintai para aulia dan kekasih-kekasih Allah? Apabila engkau betul-betul mencintai para aulia dan kekasih Allah, maka ambil kabar. Maka engkau betul-betul cinta juga kepada Allah dan Rasulnya. Dan beliau juga mengatakan, apabila engkau ingin bukti bahwasannya engkau dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tanyakan kepada dirimu. Apakah engkau dicintai oleh para aulia Allah dan kekasih Allah atau tidak? Kalau memang engkau dicintai oleh mereka, maka ambil kabar Allah dan Rasulnya pun cinta kepadamu. Ya, Arab mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang cinta dan dicintai. Mereka orang-orang yang mengenal cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Yang akan menyelamatkan seseorang di antara kita tiada lain adalah kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang akan mendorong seseorang untuk sungguh-sungguh di dalam ketagihan kepada Allah tiada lain adalah kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang tidak memiliki cinta kepada Nabi Muhammad SAW, apapun yang dia lakukan tidak ada gunanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sedikit yang dia lakukan atau tetapi didasari dengan cinta yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan membawa keuntungan baginya di dunia dan di akhirat. Sehingga sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis sahih ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berkhutbah Jumat ah, tiba-tiba beliau didatangi oleh seorang Arabi dari gunung orang badui ini datang melangkah dan melangkah hingga berdiri di hadapan Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah Jum'at maka dengan polosnya orang badui tersebut mengatakan kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Matas Sa'ah Wahai Nabi Muhammad beritahukan kepadaku kapan datangnya hari kiamat saat itu Nabi sedang khutbah Jum'at Beliau tidak menjawab sehingga beberapa sahabat memerintahkan orang ini untuk duduk dan mendengarkan khutbah. Usai, beliau melaksanakan solat jumat Beliau bertanya Aynasail Anisaaah, kemana barusan yang bertanya kepada ku tentang datangnya hari kiamat? Maka orang ini berdiri dan mengatakan, anak ya Rasulullah, saya yang bertanya tentang datangnya hari kiamat. Maka beliau mengatakan kepada orang tersebut. Amat ada telahah. Engkau bertanya tentang datangnya hari kiamat. Memang apa persiapanmu untuk menyambut hari yang menakutkan tersebut? Hari di mana Allah mengumpulkan sekalian makhluknya dari yang awal hingga yang akhir lil ardiy ala Allah. Hari di mana Allah mengumpulkan seluruh makhluknya untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa persiapanmu? Hari kiamat, hari yang melakutkan Hari di mana Hari yang membuat para ambiak menangis Hari yang membuat para utusan Allah Menangis Hari di mana seorang istri kabur dari suaminya takut Karena di hari tersebut semua manusia saling menuntut Ayah kabur dari anaknya dan sebaliknya Yaumah yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa wa bani hari yang menakutkan beliau bertanya apa persiapanmu untuk menyambut hari kiamat maka beliau mengatakan orang badui ini mengatakan ya rasulullah ma'datu ma laha bi kasratis sala wala Walakin nenek Ohemullah Warasulah, Ya Rasulullah, aku tidak memiliki persiapan solat yang banyak, tidak memiliki puasa yang banyak, akan tetapi modalku satu, yaitu kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Ayuh hal ehbad, orang bodoh ini mengatakan tidak punya solat yang banyak, tidak punya puasa yang banyak, tapi ketahuilah. Mereka para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyatakan demikian amal ibadah mereka sangat banyak. Kita ketika mengatakan yang demikian kita tidak memiliki apapun yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Tapi mereka, Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taalaanhu arrohla, ketika tahajud hanya dua rakaat. Tapi dua rakaat beliau membawa, membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Salah seorang sahabat yang lainnya Sayyidina Abdullah bin Ahmad bin Al-As, setengah dari hidupnya digunakan untuk berpuasa. Ini sedikitnya mereka. Dan begini keadaan orang-orang sebelum kita para ulia Allah. Sayyidina al Imam Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Thahir, kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga setiap harinya beliau buktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersalawat kepada beliau. Sehingga disebutkan setiap hari tidak kurang persolawat sebanyak 25 ribu kali setiap harinya. Kemudian setelah itu, hingga dikatakan maaf tu makruh, walhamam tu biv al makruh. Kecintaan dibuktikan dengan meneladani Nabi besar Muhammad saw. Hingga beliau katakan saya tidak pernah melakukan perkara yang makruh, bahkan tidak pernah terlintas di benakku untuk melakukan perkara yang makruh. Namun walau demikian, beliau Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir di dalam munajatnya mengatakan, Ya Rabbi, mana amanah ma amanah amal, wakasmunah kluh zalal, lakin lana fikah amal tuhiyabah merahmah. Ya Arab, aku enggak punya amal ibadah, mana yang 25 ribu kali Begini keadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang aku miliki hanya satu adalah harapan kepada rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Inilah para aulia Allah. Inilah para sahabat Rasulullah. Sedikit mereka qalilun minkayfikini walakin daliluka la yuqalu lahu qalilun. Sedikit mereka tidak dikatakan sedikit ketika ditanya ini sahabat, "Apa persiapannya untuk menyambut hari kiamat?" Maka dia mengatakannya Rasulullah, aku tidak memiliki salat yang banyak, tidak memiliki puasa yang banyak, tapi aku miliki hanya satu kecintaanku yang mendalam kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta. Sungguh, engkau kelak di hari kiamat akan bersama yang engkau cintai. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia cintai? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah di tempat tertinggi di sisi Allah subhanahu wa taala. Karena itu beruntung mereka orang-orang yang mengenal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan ini ayuhal ahbab ditujukan juga kepada kita sekalian, wamaza a'dadtalaha? Apa persiapan kita menyambut kedatangan hari kiamat? Apakah dengan membawa dunia harta Kemaksiatan, dosa. Tanyakan diri kita apa persiapan kita menyambut kedatangan hari kiamat, hari yang menakutkan. Ya, ram mudah-mudahan di saat tersebut, ketika datangnya hari kiamat kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh, Nabi Muhammad tidak pernah melupakan umatnya dari sejak di dunia maupun di akhirat, sehingga. Ketika beliau hidup di dunia ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya yang berbunyi wadduha walaili la saja ma wadda'aka rabbuka wama gala wal akhiratu khairul saufa yu'tika rabbuka fatarla Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan Sungguh wahai Nabi Muhammad kami akan memberikan kepadamu suatu pemberian yang sangat banyak dan besar Hingga engkau puas Ketika ayat tersebut diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW Maka beliau mengatakan Ya Rab, kalau memang demikian Engkau menjanjikan kepadaku suatu pemberian anugerah yang besar hingga aku puas Maka sungguh aku tidak akan pernah puas Selama ada satu orang dari umatku di dalam api neraka Inilah kasih sayang beliau Inilah kecintaan beliau kepada umatnya, sehingga tidak salah ketika Allah menurunkan di dalam Al-Quran sifat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipuji oleh Allah. Lagarja akum rasulun min anfusikum alizun alaihima anitum harisun alaihumil mu'minin roofur rahim. Tunggu telah datang kepada kalian seorang utusan. Dari golongan kalian kata Allah Subhanahu wa taala apa sifat Nabi Muhammad yang digaris bawahi oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat beliau azizun 'alaihim ma anittum segala penderitaan kalian membuat hati Rasulullah sedih kata Allah Subhanahu wa taala segala apa yang menimpa kalian dari musibah dari kesulitan membuat Rasulullah menjadi sedih hingga beliau mengatakan demi Allah tidak ada seorang pun dari umatku di barat maupun di timur yang kakinya tertusuk duri melainkan aku merasakan sakitnya sallallahu alaihi wasallam inilah perhatian Rasulullah inilah kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sekarang datang ke tempat ini tiada lain karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ketahuilah sebelum kita datang bahkan sebelum kita dilahirkan oleh orang-orang tua kita Nabi Muhammad telah merindukan kita terlebih dahulu sehingga ketika suatu malam beliau sedang berjalan bersama para sahabat-sahabatnya berziarah ke pemakuburan Bagia saat itu beliau merintih Pernahkah kita merintih karena rindu Beliau merintih beliau menangis dan melihat beliau mengatakan wasyallahu ila ikhwani alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau berintih Bagaimana rintihan beliau Sehingga sahabat terharu Tidak tega melihat rintihan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Sehingga mereka mengatakan Awal asna ikhwanak ya Rasulullah Bukankan kami saudara-saudaramu ya Rasulullah Beliau mengatakan kalian adalah para sahabatku Akan tetapi ikhwani saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah aku tidak pernah melihat aku namun beriman dan percaya kepadaku kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merintih rindu kepada kita sekalian. Ya? Pernahkah kita merintih rindu kepada Rasulullah? Pernahkah kita menangis kerana mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah? rasa ngantuk tidur tidak dapat datang kepada kita karena kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. perhatian beliau untuk kita sangat besar hingga suatu kali ketika sayyidatuna aisyah sedang duduk bersama nabi muhammad sallallahu alaihi wa tiba-tiba nabi muhammad mendoakan sayyidatuna aisyah di dalam doanya beliau mengatakan allahumma maghfirli aisyah Ya Allah, Ampuni Aisyah segala dosa-dosanya yang terdahulu, yang akan datang, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang disengaja, yang tidak disengaja. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang banyak yang luar biasa. Saidatuna Aisyah itu ketika mendengar doa Nabi Muhammad yang semacam itu beliau tertawa bahagia berbunga-bunga hatinya. Didoakan dengan doa yang semacam itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, Ya Aisyah, engkau bahagia dengan doa aku. Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bahagia? Engkau mendoakan, kepada doa, mendoakan aku dengan doa yang demikian agung ini. Maka beliau mengatakan demi Allah, Ya Aisyah, itu adalah doaku setiap malam untuk kesekalian umatku. Kata Nabi Muhammad SAW. Inilah Rasulullah. Inilah baginda yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bersama beliau. Alangkah rugi orang yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah rugi orang yang tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Wailun liman lam yarali yomal kiamat. Celaka orang yang tidak melihat wajah Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Jaga mata kita dari hal yang diharamkan oleh Allah. Jaga mata kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Persiapkan mata kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Di hari kiamat nanti. Sebab orang yang tidak melihat wajah beliau adalah orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak menyalami Nabi Muhammad adalah orang yang sial di dunia dan di akhirat, walaupun dia memiliki segalanya di dunia. Al Imam Al Habib Abdullah Haddad beliau mengatakan, "Wala astalizul Aisha fil badi anhumu, walaupun amulku al-ardi fi jabdatil jadi." Demi Allah kata Habib Abdullah Haddad. Hidup tidak akan pernah nikmat baik di dunia maupun di akhirat. Apabila aku jauh dari beliau. Jauh dari kekasihku Nabi Muhammad SAW. Walaupun kerajaan di dunia ada di genggamanku. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bahkan dahulu harapan terbesar para sahabat Rasulullah SAW di akhirat bukanlah surga yang penuh kenikmatan ketika mereka berharap surga tiada lain, karena Nabi Muhammad s.a.w. ada di dalam surga di dalam surga di dalam surga, kata Habib Wali Habsih yang mana tidak membuat aku suindu kepada surga, tiada lain melainkan karena kekasihku Nabi Muhammad berada di dalamnya Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Rasulullah. Berusaha ketika kita hidup di dunia. Untuk mengembirakan hati Nabi Muhammad s.a.w. Dengan menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Jadikan diri kita sebagai manusia-manusia yang mengenal tagwa kepada Allah. Yang membela ajaran Rasulullah. Pulang dari sini. introspeksi diri kita. Sampai di mana kecintaan kita dan keluarga kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Introspeksi diri kita. Sampai kapan kemaksiatan masih bersarang di dalam rumah tangga kita? Sampai kapan kita masih jauh dari Allah dan Rasulnya? Inilah saat kita kembali dan ke kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayidina Al-Habib Ali Al-Habshi, Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi yang barusan kita baca Maulidnya. Beliau menyebutkan tentang perkumpulan yang semacam ini yang dahulu beliau pernah adakan di kota Seewun hingga detik ini dan berpindah berlangsung hingga ke tempat ini. Beliau mengatakan masih kama Majma'il Maulid Yuzalil Kurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih indah dari perkumpulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak wajat taubatik. Tidak wajat taubatik yang lazim. Tidak betul. Ini waktu taubat mewahi tukang maksiat apabila engkau ingin bertaubat kepada Allah. Dawagan aubatik ya syaril nabatub. Di waktu kembali mewahi orang yang kabur dari rahmat Allah apabila engkau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zal jama' la syakka Perkumpulan yang semacam ini enggak diragukan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Bawa pulang Rasulullah ke rumah kita ayuhal ahbab. Bawa pulang Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berjuang. Saat beliau berhasil memenangkan, berhasil mensucikan kota Mekah dari kemusyrikan, beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu sehingga terjadi apa yang terjadi kemenangan yang luar biasa. Rasul SAW mengumpulkan orang-orang Ansar. Saat itu beliau membagi-bagikan harta yang berlimpah. Dari hasil rampasan perang kepada kaum ke orang-orang Mekah, orang-orang yang baru masuk Islam diberikan harta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kaum Ansor yang berjuang mati-matian bersama Rasulullah tidak diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari harta yang berlimpah. Beberapa dari mereka anak kecil, anak muda mengatakan, kenapa Rasulullah tidak membagi kita, hanya membagi orang-orang lain, sedangkan kita enggak dibagi. Padahal kita yang capek. Ketika Nabi Muhammad mendengar ucapan itu. Beliau mengumpulkan orang-orang Ansar. Saat itu beliau mengatakan, Amatarjoon ya makcara lansar anyarji anas ilah buyutihim bishati walba'ir wa tarjoon antum ilah buyutikum bersulillah. Beliau mengatakan, Apakah kalian tidak puas, wahai orang-orang Ansar, ketika manusia sekalian kembali ke rumah mereka dengan harta, dengan dunia, dengan binatang ternak? sapi, kambing dan unta akan tetapi kalian kembali ke rumah kalian dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah yang kalian bawa pulang ke rumah kalian lebih mulia daripada yang dibawa pulang oleh mereka orang-orang tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa pulang Nabi Muhammad ke rumah kita ayuhal ahbab Bawa ajaran beliau, bawa akhlak beliau, bawa bimbingan beliau, tuntunan beliau, syariat beliau. Kalau bukan kita yang menghidupkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi? Inilah saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Ambil kabar gembira. Perkumpulan yang semacam ini semua dosa diampuni oleh Allah. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habasy ketika dahulu di Seuwun di dalam perkumpulan yang semacam ini saat melaksanakan perayaan Maulid semacam ini tiba-tiba datang salah seorang awliya Allah Subhanahu wa taala yaitu Al Habib Ali bin Abdul Rahman Al Mashhur datang kepada beliau wahai Habib Ali saya barusan melihat Al Habib Ali bin Abdul Rahman Al Mashhur seorang wali besar dia mengatakan kepada Habib Ali ya Habib Ali barusan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Datang ikut hadir bersama kita dan beliau mengatakan kepada kita sekalian maghbulin maghbulin maghbulin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita membawa gabul dari Allah Subhanahu Wa Taala hingga Habib Ali Haji memberikan kabar gembira tentang perkumpulan yang semacam ini ya hadirin mau gauli wasiluhudup wahai hadirin kata Habib Ali Haji dengarkan ucapanku dengarkan baik-baik Beliau katakan membadilah yom batuftar jami uludud setelah hari ini, insyaAllah semua dosa-dosa diampuni oleh Allah. Membadilah yom batuftar jami uluyum setelah hari ini, seluruh kekurangan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhaha Taala. Membadilah yom mauladah Aleidahyatu setelah hari ini sekita taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang firzalalna wa yamhu kullu semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu bagaimana tidak perkumpulan yang semacam ini yahdir bihal mustafa wa lahu ahlul ghyub dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan ahlul ghyub mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini karena kecintaan kepada Rasulullah Mudah-mudahan di hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah di surga firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat beliau mudah-mudahan segala bala segala musibah segala cobaan, ujian yang menimpa kita, yang menimpa umat Islam, baik di Indonesia maupun di berbagai penjuru dunia diangkat oleh Allah SWT dan dengan berkat Nabi Muhammad dan perkumpulan yang semacam ini, Allah SWT mempersatukan kaum Muslimin menjadikan mereka saling mencintai satu sama lain menjadikan mereka sebagai umat yang terbaik, yang menjalankan ajaran Rasulullah, dan menjadikan kita semua menjadi dijadikan kita semua sebagai orang-orang yang Bertagwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberikan pertolongan Terbesar oleh Allah untuk kita sekalian Berkat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Ya Rabbal alamin Allahumma hdina fiman hadain Wa afina fiman afain Wa tawallana fiman tawallain Mubarik lana fiman atain Wa kina ya Rabjarraba kata'in Fa'idla kata kubi Wa layukma alaih وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.